O dia 29 de janeiro na história, 1845, Edgar Allan Poe publicou seu poema O Corvo em um jornal de Nova York, 1924. Em Cleveland, Ohio, R. Taylor patenteou a primeira máquina de fazer sorvete de casquinha, que fez muito sucesso e conquistou o mundo. 1959, os estúdios Disney lançaram o longa-metragem A Bela Adormecida, clássico dos desenhos animados. 1964 Estreou Doutor Fantástico, de Stanley Kubrick, com Peter Sellers. A sátira feita pelo cineasta, a corrida armamentista causou polêmica entre o público da época. 1981 O piloto Emerson Fittipaldi, campeão mundial de Fórmula 1, anunciou que iria abandonar as pistas, mas acabou apenas mudando de modalidade e indo para a Fórmula Indy. Esses são os fatos que fizeram o dia 29 de janeiro entrar para a história. um todos um bom dia!